নেহেসমন উন কিস পাইটেন হাত ডেমোনায়ন জেন আপ erklären es für lüge und folgen ihre Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist festgesetzt. Zu ihnen ist doch von den Berichten gekommen, was reichliche Verweisung enthält. Eine durchdringende Weisheit. Aber was nützen da die Warnungen? فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرْ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُقْتَعِنِينَ إِلَى الدَّاعِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ سوكيره dich von ihnen ab am tag da der rufer zu etwas entsetzlichem ruft werden sie mit gedemütigten Blicken aus den Gräbern herauskommen, wie ausschwärmende Heuschrecken? Zu dem Rufe hastend. die Ungläubigen werden sagen: „Das ist ein schwerer Tag.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 ফন শোনু সি gescholten. Da rief er seinen Herrn an: শরীফ bin überwältigt. so leiste du mir Hilfe. Da öffneten wir die Tore des Himmels mit niederströmendem Wasser und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen. So traf das Wasser zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen, und wir trugen ihn auf einem Schiff aus Planken und Nägeln, das vor unseren Augen dahinfuhr, Dies als Lohn für jemanden, der immer verleugnet worden war. Und wir ließen es ja als Zeichen zurück. Gibt es aber jemanden, der bedenkt, wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Und إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ und wir haben den koran ja leicht zum bedenken gemacht aber gibt es jemanden der bedenkt Die hart bezichtigten ihren Gesandten der Lüge. Wie war da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten gegen sie ihr einen eiskalten Wind an einem Tag fortdauernden Unheils, der die Menschen fortnahm, als wären sie Stämme entwurzelter Palmen. Wie war da meine Strafe und meine Warnungen? ونحن قد جعلنا القرآن يسرًا للتذكر فهل هناك من يتردد كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدًا نتبعه إن إذن في ضلال وسوء ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدًا الأشر Die Samut erklärten die Warnungen für Lüge. Sie sagten, sollen wir denn einem menschlichen Wesen von uns, einem Einzelnen, folgen? Dann befänden wir uns wahrlich im Irrtum und Wahnsinn. Ist die Ermahnung gerade ihm aus unserer Mitte offenbart worden? Nein, vielmehr ist er ein selbstgefälliger Lügner. Sie werden morgen erfahren, Wer der selbstgefällige Lügner ist. ان مرسل ناقه فتنه لهم فارتقبهم واصبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادى صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وندر Kamelstute zu teilen ist. Jeder Trinkanteil soll dann abwechselnd wahrgenommen werden. Da riefen sie ihren Gefährten her. Er griff zu und schnitt dann der Kamelstute die Sehnen durch. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten ja gegen sie einen einzigen Schrei. Da waren sie sogleich wie das vertrocknete Zeug von Viehgehegen. Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt?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 Das Volk erklärte die Warnungen für Lüge. Wir sandten ja gegen sie einen Sturm von Steinchen, außer den Angehörigen Loths. Wir erretteten sie im letzten Teil der Nacht. Aus Gunst von uns. So vergelten wir, wer dankbar ist. Er hatte sie ja vor unserem gewaltsamen Zupacken gewarnt. Sie aber bestritten die Warnungen, und sie versuchten ja, ihn in Bezug auf seine Gäste zu überreden, sie ihnen auszuliefern. Da löschten wir ihre Augen aus. Kostet nun meine Strafe und meine Warnungen. Und es ereilte sie ja am frühen Morgen eine beständige Strafe. Kostet nun meine Strafe und meine Warnungen. Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht, aber gibt es jemanden, der bedenkt?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 Und auch zu Pharaos Leuten kamen ja die Warnungen. Sie erklärten alle unsere Zeichen für Lüge. Und da ergriffen wir sie mit dem Griff eines Unüberwindlichen und Allmächtigen. Sind etwa eure Ungläubigen besser als jene da? Oder gibt es für euch einen Freispruch in den Schriften? Oder sagen sie, Wir halten zusammen und werden siegen. Die Ansammlung wird gewiss besiegt werden und sie werden den Rücken kehren. Nein, vielmehr ist die Stunde des Gerichts der ihnen versprochene Zeitpunkt. Und die Stunde ist noch schrecklicher und bitterer. আমাজ জন্দন Gewiss, wir haben alles in bestimmtem Maß erschaffen. Und unser Befehl ist nur ein einziges Wort, wie ein Augenblick. Und wir haben doch bereits manche Lager gleich euch vernichtet. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Alles, was sie getan haben, steht in den Schriften. Alles, ob klein oder groß, wird in Zeilen niedergeschrieben. Gewiss. Die Gottesfürchtigen werden in Gärten und an Bächen sein, am Sitz der Wahrhaftigkeit, bei einem allmächtigen Herrscher.